Edward mint király Mice Hendon elég festői, nem mindennapi figura volt, mielőtt a London Bridge-en belekeveredett a verekedésbe. Hát még, amikor kikerült belőle. Alig volt valami pénzecskéje, amikor belekerült, de mikor kikerült belőle, nem volt egy fikingje sem. A zsebtolvajok utolsó garasától is megfosztották. Annyi baj legyen, csak a fiút meg tudná találni. Katonemberként nem csak úgy vaktában vágott neki a feladatnak, hanem mindenek előtt haditerbe teszelt ki. Mit tehetett a legvalószínűbben a fiú? Hová mehetett a maga fejétől? Nos, okoskodott Májsz, természetesen régi tanyáját keresi fel először, mert ez kótyagosnak, egészségesnek, hontalannak és kitagadottnak egyaránt természetes ösztöne. De hol lehet a régi tanyája? Rongyait, s azt a zsiványforma embert tekintve, aki ismerni látszott a fiú sőt egyenesen apjának mondotta magát, otthonának alkalmasint London valamelyik legszegényebb és legalávalóbb negyedében kell lennie. Vajon sokáig kell kutatnia utána, s nehezen talál -e rá? Nem, úgy vélte könnyen is hamarosan rábukkan. Nem magát a fiút fogja keresni, hanem a csődületeket. Valami kisebb vagy nagyobb ember gyűrű közepében előbb feltétlen megtalálja szegény kis barátját, amint szokása szerint a csúfolódó ingerkedő tömeg óriási mulatságára királynak mondja magát. Akkor majd Mice megnyomorít egy-kettőt ebből a csürhéből, s magával viszi kicsi védencét, szerető szavakkal megnyugtatja, vigasztalja, s többé sose szakadnak el egymástól. Így vágott neki Mice a keresésnek. Órákon át csatangolt, eldugott utcákban, mocskos sikátorokban, csoportokat és csődületeket keresve, találva is számtalant, de még a nyomát sem a fiúnak. Eszer fölött meghökkentette ugyan, de nem csüggesztette el. Véleménye szerint nem a hadi tervem volt a hiba, csak abban számította el magát, hogy azt hitte, rövid ideig tart, pedig lám, mély hosszúra nyúlik. Mire a nagy sokára reggel lett, már nem egy mérföldet járt be, s nem egy csődületet kutatott át, de az eredmény csak annyi, hogy meglehetősen fáradt, roppant, éhes és igen álmos volt. Valami reggelit kívánt, de megszerzésére semmi mód. Hogy kérjen, eszébe sem jutott, s hogy kardját zálogba tegye. Arra épp oly kevéssé gondolt, mint hogy megváljon becsületétől, ruhadarabjai egynémeikétől, tá megválhatna. De hamarabb lehet vevőt találni betegségre, mint efféle halmira. holmira. Délben még mindig csatangolt, mégpedig ezúttal a koronázási menetet követő sokaság között, mert úgy okoskodott, hogy a királyi pompa nagy erővel vonza kicsi bolondosát. Követte hát végig Londonon a menet minden kacskaringóját és minden útját egészen a Westminsterig és a Székesegyházig. Ide-oda tolakodott a templom körül összegyűlt sokaságban, jó ideig tévetegen és kábán, majd nekiindult azzal, hogy valami új és jobb tervet próbál kifőzni. Amikor tépelődéséből lassan felocsudott, azon vette észre magát, hogy a város messze a háta mögött, s hogy javában esteledik. A folyó közelében járt, a mezőn. Szép vidéki kastélyok tájéka volt ez, nem olyan környék, ahol jó szívvel fogadják az ilyen toprongyost. Cseppet sem volt hideg. Lefeküdt hát egy sövény aljába, hogy pihenjen, s gondolkozzék. Érzékei hirtelen kezdtek zsibbadozni. A tompa messzi-messzi ágyúdörgés meglegintette fülét, mire így szólt magában. Hmm, az új királyt megkoronázták, és azon nyomban el is aludt. Már több mint harminc órája se nem aludt, se nem pihent. Fel sem ébredt, csak másnap, a délelőtt közepet állján. Bénán meggémberedve, félig éhen holtan ébredt, megmosagodott a folyóban, éségét egy-két pint vízzel csillapította, és a Westminster felé kezdett vánszorogni, folyton korholva magát, amiért annyi időt elvesztegetett. És íme, az éjség új tervhez segítette. Megpróbál beszélni az öreg ször Hanfri Márlóval, s némi pénzt kér kölcsön tőle, majd pedig, de tervnek ez is elég egyelőre. Ráért tovább szövegetni álmait, ha ezt elérte. Tizenegy óra tájban érkezett a palotához, s no a fényes sokaság haladt ugyanebben az irányban, hála ruhájának nem maradt észrevétlen. Közelről fürkészte az emberek arcát, hátha találnak közöttük olyan jó indulatút, amelynek tulajdonosa hajlandó üzenetét bevinni az öreg udvarnagyhoz. Mert arról, hogy ő maga személyesen bejusson a palotába, egyszerűen szó sem lehetett. És ekkor a mi pálcás fiunk haladt el mellette. Megfordult, alakját jól végigmérte, és így szólt magában. Ha ez nem a kóborlovag, a kért, ő felsége úgy oda van, szamár legyek. Ha ugyan eddig is nem az voltam. Az utolsó rondjig megfelel a leírásnak, hogy az Isten két ilyen teremtsen, igazán a csodatétel apró pénzre váltása volna. Bár találnék valami kifogást, hogy megszólíthassam. Ettől a gondtól azonban maga Mais Hendon kímélte meg, ugyanis feléje fordult, ahogy már az ember általában megrezzen, ha valaki erősen nézi hátulról. És mivel nagy érdeklődést fedezett fel a fiú szemében, hozzá lépett és megszólította: Te éppen most jöttél ki a palotából, oda tartozol? Oda, uram! Ismered, -e, ször, Humphrey Marlót? A fiú meghökkent, és így szólt magában: Úristen, az én boldogult öreg pámat!" Hangosan pedig így válaszolt. Nagyon jól ismerem, uram. Nagyszerű. Bent van? Bent, mondta a fiú, magában pedig hozzátette, a sírban. Elkérhetnélek arra szíveségre, hogy jelensd a nevemet neki, és mondd meg, hogy szeretnék vele néhány szót váltani. Készséggel, jó uram. Akkor hát mondd meg neki, hogy idekint van Mice Hendon, Sir Richard fia. Nagyon leköteleznél, kedves fiam! A fiú csalódottnak látszott. A király nem ilyen nevet említett, mondta magában, de nem baj. Ez az ikertestvére, testvére, és bizonyosan hírt tud adni ő felségének a másik, hogy is hívják ról. Így szólt hát Micehoz. Állj ide egy pillanatig, uram, és várja, míg választ hozok. a megjelölt helyre húzódott. Fülke volt a palota falában, benne kőpad, rossz időben az őrök menedékhelye. Alig, hogy leült, néhány alabárdos haladt el ott egy tisztel. A tiszt meglátta, embereit megállította, és azt parancsolta: bújék elő! Hendon engedelmeskedett, azonnal elfogták, mint a palota területén ólálkodó gyanús alakot. Kezdett rosszul festeni a dolog. Szegény Májsz magyarázkodni akart, de a tíz durván elhallgattatta, és embereinek megparancsolta, vegyék el a kardját, smotozzák meg. Adná az Isten, hogy találjanak valamit, mondta szegény Májsz. Magam is eleget kotoráztam, s hiába, pedig nagyobb szükségben vagyok, mint ők elmélyék. De nem találtak mást, csak egy levelet. A tiszt felbontotta. S elmosolyodott, mikor megpillantotta az ákon bákomot, melyet elveszett kicsi barátja vetett papírra még Hendon holban a ma napon. A tiszt arca, amikor az angol változatot elolvasta, elsötétült. Más arca azonban, amint hallgatta, éppen ellenkező szint öltött. Egy újabb trónkövetelő, kiáltott fel a tiszt. Bézisten, úgy szaporodnak manapság, akár a nyulak. Fogjátok meg ezt a zsiványt, emberek, s jól vigyázzatok rá, még ezt a fontos levelet bejuttatom ő felségéhez. Elsietett, Hendon pedig ott maradt az alamárdosok markában. Most aztán véget érnek szenvedéseim, dörmögött magában, mert nyilvánvaló, hogy kötérre jutok egy kis firkálmány miatt. S mi lesz az én szegény kicsi barátommal? Csak a jó Isten tudja. Nem sokára azonban meglátta a nagy sietve visszatérő tisztet, és összeszedte minden bátorságát, hogy a bajjal férfiassan nézzen szembe. A tiszt megparancsolta embereinek, hogy fogjukat eresszék el, és adják vissza a kardját. Aztán tisztelettel meghajolt, és így szólt. Uram, kegyeskedjék követni engem! És Hendon követte. Ha most nem a halál és az ítélet útjá járnék. Miért is takarékoskodnom kellene a bűnnel, megfolytanám ezt a gazfickót gúnyos udvariasságáért, mormogta a fogak között. Átvágtak egy népes udvaron, és a palota főkapujához értek, ahol a tiszt újabb meghajlással átadta Hendont egy díszes öltözetű ajtónállónak, aki nagy tisztelettel fogadta, s cifra lakályok sorfala között óriási csarnokon vezette át. Ezek is illendően hajbókoltak, amint elhaladt előttük, de csak úgy pukkadoztak az elfolytott kacagástól a miderék madáriesztőnk háta mögött. Majd széles lépcsőn haladt föl vele, előkelőségek csoportjai közt, és végül egy tágas terembe vezette, s utat tört neki Anglia egybegyűlt nemességek közt, hogy bejusson. Ekkor meghajolt, figyelmeztette, hogy vegye le a kalapját, és ott hagyta a terem közepén, minden szem célpontjaként, méltatlankodó tekintetek, csúfolkodó fintorgások keresztüzében. Mice Hendon szörnyű zavarban volt. Tőle öt lépésnyire, mennyezetes trónuson ott ült a fiatal király, s fejét elfordítva beszélgetett valami emberforma paradicsommadárral, valami herceggel talán. Hendon megjegyezte magában, hogyha az embert halára ítélik élete virágjában, éppen elég keserves az ilyen nyilvános megszégyenítés nélkül is. Szerette volna a király gyorsan elbánik vele. A közelében álló kinyalt alakok egyike-másika kezdett meglehetősen orcátlanul viselkedni. Ebben a pillanatban a király egy kicsit feljebb emelte a fejét, s Hendon jól az arcába láthatott. S majd, hogy a lélegzetét el nem állította ez a látvány, mint ha keresztül döfték volna, úgy állt és bámult a szép fiatal arcocskára, vagy felkiáltott. csak Az álmok és árnyak királyságának ura a trónusán! Még dörmögött maga elé egyet mást, folyton csodálkozva, hüledezve, majd körös körbe jártatta tekintetét. A pompás gyülekezetet és a ragyogó termet alaposan szemügyre vette, és így mormogott magában. De ez, ez mind valóság! Színvalóság ez, semmi esetre sem álom. Aztán megint a királyra nézett, s így tanakodott tovább. Álom ez! Vagy Anglia igazi uralkodója, és nem az ágról szakadt kis Bolond, akinek véltem. Ki oldja meg nekem erejtét. Ekkor hirtelen egy ötlet villant fel az agyában, a falhoz szaladt, felkapott egy széket, letette a terem közepén, és ráült. Szörnyű méltatlankodás morajlott fel, durva kéz ragadta meg, s valaki ráförmett. Felfaragatlan polyáca! Képes volna leülni a király jelenlétében? Az űrzavar felkeltette ő felsége figyelmét, kinyújtotta a kezét, így kiáltott. Ne nyúljatok hozzá! Joga van rá! A gyülekezet elképedve hőkölt, a király pedig folytatta. Tudjátok meg, lédik, lordok, uraim, ez az én hűséges, szeretett szolgám, Mice Hendon, aki jó kardjával védte meg fejedelmét testi bántalmaktól, s talán a haláltól is, és ezért ő lovag a király akaratából. Hasonlóképp vegyétek tudomásul, hogy magasabb szolgálatáért, melyel is uralkodóját korbácstól és gyalázattól mentette meg, mert magára vállalta, ő Anglia pírje, Kent grófja, s méltósághoz illő aranyat és birtokot is nyer. Mi több? A kiváltság is, melyet az imént gyakorolt, királyi adomány. És azt is elrendeltük, hogy ivadékai apáról fiúra örököljék a jogot, hogy leülhessenek uralkodójuk előtt, évszázadról évszázadra, amíg a trónus áll. Ne háborgassátok! Ketten, akik valami akadály miatt csak aznap reggel érkeztek vidékről, s alig öt perce voltak a teremben, e szavakra szinte főbe kólintva kapdosták, hol a királyra, hol a madári esztőre tekintetüket. Sir Hugh és Lady Edith volt ez a két alak. De az új gróf nem látta őket. Még mindig hüledezve csodálkozott az uralkodóra, és így motyogott mag elé. Lássatok csodát! Hisz, ez az én kicsi koldusom, az én kis Bolondom. És még én akartam neki megmutatni, mi a nagy uraság, hetven szobás és huszonhét szolgáljuk aztélyomban. Ez az, aki ruhául világ életében csak rongyokat, símogatású rúgást és eledelül moslékot kapott. És ezt fogadtam én fiamnak, és akartam ember csinálni belőle. Úristen, csak volna nálem egy zsák, hogy beledughassam a fejem. Aztán hirtelen eszébe jutott, mire kötelez az illendőség, térdre rogyott, s a királynak hűséget esküdött, megköszönte a birtokait, méltóságait. Aztán felemelkedett, tisztelettudóan félreállt, még mindig minden szem céltáblája s irítségük tárgya. Most a király felfedezte Sir Hughes haragosan szikrázó szemmel kiáltott. Fosszátok meg a e tolvajt hamis rangjától, slopot vagyonától, s aztán lakat alá vele. Amíg elő nem veszem. A volt szörhjút elvitték. Ekkor támadt támadta terem másik végében, a gyülekezet ketté vált. Stom, kenti, furcsa, de díszes ruhában, egy ajtónáló nyomában végigvonult az eleven falak között. Letérdelt a király előtt, aki így szólt. Értesültem az elmúlt néhány hét történetéről, és igen elégedett vagyok veled az országot igazi király nagy lelkűséggel, könyörületességgel kormányoztad. Megtalálta-e anyádat is, testvéreidet? Jól van, gondom lesz rájuk. Apád pedig kötérre jut, ha te is úgy akarod, s a törvény jóvá hagyja. Hajátok mind, akik itt vagytok! A mai naptól fogva azok, akik a király kegyelmét élvezik a Krisztus menhelye oltalmában, ezen túl nem csak testi, hanem lelki és szívbeli táplálékot is kapnak, és az a fiú majd ott lakik, és életefogytáig fő-fő rangja lesz a tisztes igazgató testületben. És mivel király volt, úgy ílik, hogy nem csak közönséges tisztelet adassék neki. Ennél fogva jegyezzék meg jól a díszruháját, mert erről lesz megismerhető, és ezt senki se utánozza. és bárhová lép, ez emlékeztesse a népet, hogy egy időben király volt, s a megillető tiszteletet és köszöntést senki meg ne tagadja. A korona oltalmazza, a trón is tápolja őt, s tiszteletreméltó címe lészen, a király párt fogoltja. A büszke boldog Tom Kenty felállt, megcsókolta a király kezét, majd elvezették a király elől. Nem is vesztegetett sok időt, szaladt anyjához, hogy mindent elmeséljen neki, meg nennek, betnek, hadd örvendezzenek együtt.